Slavosovia 236 A rodului rugăciune în duh și în adevăr. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc! Te iubim și smuțumim, fiindcă rugăciunea neîncetată, cu teamă și cu frică, prin Duhul temerii de Dumnezeu, în noi ai așezat și ce înseamnă rugăciunea cu rod am aflat. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc! Te iubim și smuțumim, prin că rugăciunea cu rod, care începe cu lacrimi, din când în când, ca o ploaie binefăcătoare, peste sufletul nostru cel însetat, ai turnat, ca semn că Duhul Înțelepciunii ne-a luminat, aleluia slavă ţie, Împăratei Ceresc, te iubim și smutumim, Prin că rugăciunea cu rod, prin lacrimi, ai însemnat, ca semn că mintea și sufletul din temnița lumii s-a eliberat, și a început să respire aerul tău cel minunat. Aleluia, slavă-ți, îmi ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă în taină, în rugăciunea cu rod, prin nașterea pruncului cel sfânt ai lucrat. Și harul tău, ca o maică, chipul cel dumnezeiesc al sufletului nostru ne-l-a dat. Aleluia, slavă-ți, îmi ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu rod, Înțelesurile cele adânci ale Sfinților Scripturi, sens cu sens, prin Duhul înțelegerii, ni le ai dezlegat. Aleluia, slavă ție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu rod, Duhul Cunoștinței, oglinda conștiinței noastre a străluminat și vederile cele luminate le-am aflat. Aleluia, slavă ție, Împărate Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu rod, Izvorul lacrimilor a curs neîncetat și sufletul, cugetul, conștiința și toată ființa noastră a curățat. Aleluia, slavă ție, împărate celeste, și mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu rod, domorirea cugetelor, ca semn al încetării războiului cu gândurile, ca un zefir, glasul tău a murmurat. Aleluia, slavă ție, împărate celeste, și mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu rod, în sfânta tăcere, unde se aude glasul Domnului Isus Hristos și al Tatălui Ceresc, ca într-o a tainei, am intrat. Aleluia, slavă ție, împăratii celestei, vin și mulțumim. mulțumim, fiindcă prin rugăciunea cu rod, schimbarea la fața pruncului sfânt ni s-a arătat, ca să că înnoirea noastră într Hristos ai lucrat.